Poezie, lux al deșertăciunii Moto, viață distruse de poezie Ion Mureșan În fața ta întotdeauna am spus da și s au auzit nu În fața ta întotdeauna am spus nu și s-a auzit da Ferește-te, poezia ți va mânca inima, așa mi se spunea Așa mi s-a spus și n-am ascultat și tu ți-ai trimis cuvintele ca pe niște turme de porci să-mi sfâșie inima. Mi-ai luat măsura palmelor spre un mi în taină o cruce. Ah, poezie, târfă de lux ce-ai dormit cu Bodler în pat de absint Și te-ai tăvălit cu apoliner pe sub podul Mirabo Și te-ai ținut de lui lui fi în războaie Și te-ai iubit în blocul din piața Amzei cu Nichita Stănescu și... De ce mi-ai otrăvit ca o scorpie viața? De ce m-ai ales pe mine ca să-mi pierzi iubirea și tenerețile? Homer, Edgar Poe, Rembo, ori Cavafis, ori de câte ori te-au scris până la capăt, tu mereu ai renăscut virgină și imaculată, învinsă te-ai recompus prin nenorocirea altor și altor poeți. Inchiziția și Academia franceză neputincioase în fața ta sunt. Tu, care îți place să te confunzi cu hârtie simplă de ziar, oare chiar poți tu să învingi moartea? Poezie, dulce vânătoare de vânt, lux al deșertăciunii, mi-ai legat de picioare giuleau vorbelor goale, m-ai deferit tribunalelor publice. Ah, dacă și carnea ta ar arde perug. Dacă aș avea și eu tribunale, dacă și dacă oasele tale n-ar fi de aer.